En arg talar. Är det så svårt att förstå att det är en ironisk titel? Vad tänker du på när du hör en arg blatte? Du tänker på en brun människa som inte har någon förståelse till varför SD har blivit så populära. Du tänker inte på det här. Men faktum är att jag är mer invandrare än många av de här svennehatande gangstrarna i förorten. För många av dem föddes i det här landet. Jag är inte en född i det här landet. Jag kommer inte när jag var fan. Syftet med mitt namn är att hona och förstöra människors föreställningar om vad en invandrare ska vara för någonting. Det finns en idé i samhället om hur en invandrare ska se ut, hur de ska bete sig, vad de ska tycka. Och det är invandrare själva som skapar den här stereotypen och håller den i liv. Om du inte tror på det jag säger, så kan du bara kolla på mina videokommentarer på den första videon. Och alla de här invandrarna som klagar på att jag är för svenskad. De är bosnierna som gnäller av att jag är rasist. Men själva så pratar de för fan om nationalidentitet på samma sätt som SD gör. De pratar om det bosniska kulturarvet och vilken skam det är att jag blir blivit så svensk. Vad sitter vad? De där bosnierna är värre än SD. För det står inget i SDs partiprogram om att man är en rasförädare ifall man flyttar utomlands. SD tycker att vem som helst kan bli svensk. Det sker från de här bosnierna. Som tycker att jag ska skämmas för att jag inte är en nationalstereotyp. En människa får väl vara precis vad fan de vill vara. Är det inte det som är poängen med mångfald och mångkultur? Samma invandrare som hävdar att de står för mångkultur ger dig skit för att du inte är lika blattig som dem. Min första video inte bara talar om hyckleriet i Sverige när det kommer till invandrare och rasism men den provocerar även fram konkreta bevis för allting jag tar upp i videon. Invandrare kallar mig för rasist. Samtidigt som de säger, varför målar du naglarna, din äckliga jävla Svennebög? Du säger att det är fel att döma människor på deras utseende För att sen döma mig på mitt utseende Och ingen bryr sig för att du är en utlänning Svenskarna som klagar på att jag är rasist Kritiserar inte invandrarna som skriver sådana här saker till mig Det var någon snubbe som heter Hassan som sa att Alla bosningar är som hundskit, de finns överallt Han fick en tumme upp och sen var det inget mer med det Och det är precis min jävla poäng i Sverige så väger man erkänna att invandrare kan vara rasister mot svenskar och mot varandra. Definitionen av rasism är att behandla någon sämre på grund av deras hudfärg eller etnicitet, det vill säga vilket land de kommer ifrån. En rasist skiter fullständigt i hur du är som person. De bryr sig bara om vilken folkgrupp du tillhör. Japaner kan vara rasistiska mot kineser. Bosnier kan vara rasistiska mot serber. Muslimer kan vara rasistiska mot judar. Och tvärtom. Alla de där folkgrupperna kan vara rasistiska mot varandra och det där är bara några få exempel Invandrare är inte någon homogen jävla grupp som du bara kan lumpa ihop och säga att de är alla likadana de kan aldrig vara rasist mot någon och det är alltid jättesynd om dem för de är alltid bara offer för den vita mannen den vita mannen är den enda som kan vara rasist Du gör inte invandrare några jävla tjänster genom att slicka röv kan du inte behandla oss som människor istället Du gör mig förbannad att de här personerna som utger sig för att vara antirasister aldrig någonsin pratar om rasism på riktigt Det handlar alltid om hur onda, vita människor är Trots att det finns judar som måste fly från Malmö för att de blir dödshotade av människor från Mellanöstern Och trots att det finns muslimer som måste fly från Södertälje för att de blir hotade av syrianer Rasism är någonting som vem som helst kan uppleva och vi måste öppna våra jävla ögon för vad fan ordet betyder. Det går inte att slänga runt ordet åt trivialiteter. Och den absolut största fienden mot mänskliga rättigheter är vita svenska vänsterpartister som bara vill slicka svart röv istället för att vara lyhörda för alla former av diskriminering. Jämlikhet går inte ut på att hata vita människor. Alla förtjänar samma rättigheter. Och alla förtjänar att bli tagna på allvar när de upplever diskriminering och hatbrott. Det finns människor som ökar tycka att jag säger emot mig själv. De ökar tro att jag tror att jag har någon slags speciell rättighet. Att använda ord som blatte, neger och svartskalle bara för att jag är invandrare. Men så är det inte. Och jag har aldrig sagt att det är så. Alla får använda ord som blatte och neger. Det betyder inte nödvändigtvis att de är rasister För allt, allting beror på sammanhanget som orden används i Att jag hatar dåliga invandrarstereotyper Och använder ordet blatte för att beskriva mitt hat mot en viss sorts machomän Är inte rasistiskt, det är korrekt språkbruk Det är klart att det finns stereotyper också Men stereotypen om en svensk går ut på att vara för snäll Det går inte ut på att Hata kvinnor, hata bögar och slåss för att någon tittar på dig i tre sekunder. Det är klart att det finns svenskar som hatar kvinnor, hatar bögar och slåss väldigt lättbindigt. Men de gör det utav ren idioti. Blattar gör det utav ren idioti och som någon slags identitet. När svenskar beter sig dåligt åt så gör de det utan att fejka sin accent. Det är ett faktum att det finns en flattekultur och som invandrare så känner jag mig väldigt provocerad av den subkulturen. För det finns väldigt många invandrare som tycker att man måste prata dålig svenska, hata polisen och hävda sig över skitsaker för att räknas som en riktig invandrare. Ifall man pratar ren svenska och värnar om sunt förnuft så är man en försvenskad bög. Och ifall man inte tycker om våld så är man en svennefittar. Som sagt en blatte är en väldigt särskild sorts macho stereotyp. Många människor verkar inte fatta att det finns en skillnad mellan ordet blatte och ett invandrare. Så låt mig ta det igen. Invandrare är en neutral term för att beskriva en människa som har flyttat till ett annat land. Det har ingenting att göra med personlighetsdrag. Blatte är negativ slang för att beskriva en viss sorts gangster -macho stereotyp. Det har allting att göra med personlighetsdrag. Alla invandrare är inte blattar. Och alla i förorten är inte blattar. Och jag har förstått det som så är det många i förorten som inte tycker om blattar. De tycker inte om att det finns kriminella idioter som öppnar skottlossning mitt på dagen framför dagisbarn. Så säg inte att jag snackar skit om folket i förorten. För det gör jag inte. För de flesta i förorten är inte kriminella. Och jag tror inte att de tycker om att det finns kriminella idioter som förstör deras bostadsområde. Det gör det inte direkt lättare för dem att integrera sig. Du pratar inte om svenskar som beter sig illa åt. Nej, för om jag hade pratat om alla olika sorters människor jag hatar så hade den första videon varit tio timmar lång minst. Och det är ingen överdrift. Jag har många videos planerade om många olika ämnen och många olika sorters idioti. Jag kan inte lägga ut hela min jävla världsbild i en video, så därför tar man det en sak i taget. Och den första videon handlar just om invandring och invandrare. Den handlar inte om kriminella svenskar, och jag ska för fan inte behöva kortera mina samtalsämnen. Jag håller mig till det som videon handlar om. Det är klart som fan att det finns svenska idioter och svenska kriminella idioter. Men det kan ju vilken idiot som helst räkna ut. Varför ska jag ens behöva peka ut uppenbara? Det enda man pratar om i media är liksom vilka hemska rasister svenskar är och hur synd det är om invandrare. Det finns ingen mening med att göra en video om svenskar som priser illa åt. För det har redan gjorts tusen gånger om. Poängen med den första videon är att introducera nyans och visa upp en verklighet som aldrig dyker upp i mainstream media. Det är ingen som snackar om rasismen som vita svenskar upplever. Och det är ingen som snackar om de dåliga sidorna med invandring. Jag är en invandrare. Och jag vill förmedla mitt perspektiv på invandrare Och skillnaden mellan invandrare och blattar Det är ett faktum att det finns en blattekultur Där man tycker att det är dåligt att vara svensk Och att alla invandrare ska vara korkade och våldsamma Vill du ha bevis? Snälla säg vad du heter så får vi se vad som händer Du står framför en kamera och pratar skit om blattar Jag kan stå varm att du aldrig skulle våga säga det du säger framför de så kallade blattarna Börja göra det face to face så får vi se hur mycket ord som kommer komma ut ur din fula mun. Vilken liten rödhårig bög. Ta en stor salami och pumpa dina nära och kära med. Kom till min gata och snacka så du blir skalad som bladapelsin, din homo. Det är nog bäst för dig att du håller dig inom skogsområdena, för jag tror dock inte du hade hunnit snacka tre minuter om du hade varit i en förort och tryckt ner så många. Så om du är så stolt och står så starkt inför dina smutsiga åsikter, snälla åk till Rosengård mitt i centrum eller Bergsjön och prata stolt så som du just gjorde i din video. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Tycker ni verkligen att det här är smickrande saker att säga om människorna i förorten? Ni säger i stort sett att alla i Bergsjön och Rosengård är så pass osiviliserade korkade djur så att de inte ens kan tåla att höra ordet blatte utan att slå mig blodig, trots att de kallar varandra det ordet hela tiden. Ni säger att jag inte hade kunnat framföra legitima genomtänkta åsikter i en förort utan att bli påhopad av alla som bor där och bli lynchad. Hur, hur kan ni inte förstå att ni förolämpar er själva? Som att det skulle vara normalt att slå sönder någon för att man inte gillar deras åsikter? Jag behöver inte ens bevisa min poäng om blattar, för ni bevisar den åt mig med sådana här sinnessjuka kommentarer. Var det självdistansen någonstans? Och det jag inte förstår är Vem fan tycker att Blattar är värda att försvara? Vad är det för slags människa som tycker att eh, kvinnohatande, homofobiska, kriminella, våldsamma idioter inte förtjänar kritik för sitt beteende? Blattar pratar gärna om att vara en riktig man. Men en riktig man kan tåla en jävla förolämpning utan att börja slåss över det. En riktig man kan lösa konflikter utan våld. Du är en dålig mans stereotyp, du är ingen riktig man. Och det finns en enorm skillnad i hur man blir bemött av en invandrare versus en blatte. Det finns invandrare som har kommenterat på min video och de har skrivit Jag håller inte med dig, jag tycker du fokuserar för mycket på invandrare. Du säger att du inte är rasist, men sen... Utrycker du dig som Uncle Ruckus i tv-serien Boondocks och ditt framförande gör att poängen förloras totalt. Jag håller inte med den åsikten, men den är framförd på ett legitimt sätt och det ska de ha respekt för. Men hur ser det ut när en blatte kommenterar? Åh, bomannen, din mamma! Fitta, jag ska spöra dig! Fan, jag ska spräcka dig! Det är en rätt stor skillnad mellan de två olika responsen, eller hur? Vet du vem som är en invandrare? Soran Ishmael. För han beter sig åt som en människa när folk inte håller med honom. Han slänger inte ur sig dödshot. Han kan diskutera. Vet du vem som är en blatte? Sebastian. Stax. Jimmy Åkessons mammas fitta. Jag ska tortera bögeln med en avbitartång. Väldigt avancerade tankebanor där Sebastian. Du får en verkligen att fundera över tillvaron. Och jag känner mig verkligen som en bättre människa efter att jag har lyssnat på dig. Hur mycket betalade Sverigedemokraterna dig för att göra din video? Ja. Yeah. SD hade ju verkligen betalat mig för att säga att jag inte gillar deras politik. Det är väldigt bra reklam att låta mig säga att deras politik är alldeles för extrem men att de har vissa bra poänger som alla andra partier borde ta åt sig av innan SD blir större än vad de redan är. Det är verkligen ett, någonting som ett parti skulle betala för. Låt en invandrare stå i skogen och skrika könsord och säga att den enda anledningen till att ditt parti är framgångsrikt är för att alla andra är så jävla pinsamt misslyckade. Hela poängen med den första videon är att SD ska inte behöva bli större. Alla andra partier borde skärpa sig istället och sluta vara såna jävla PK-fittor innan det är för sent. Syftet med min första video är ett wake up call till Sverige. Inte någon jävla SD-propaganda. Så nu, nu, nu när du vet om det så kan du kolla om den första videon och faktiskt lyssna på vad fan det är jag säger. Istället för att anta att jag är en SD-fanatiker bara för att jag sa att de har vissa bra poänger. Alla partier har bra poänger, oavsett om det är vänster eller höger. Jag har ingen politisk tillhörighet. Jag vill bara att folk ska sluta vara dumma i huvudet. Jag förstår inte hur man kan missförstå min första video. Vita rasister tror att jag är någon jävla posterboy för SD, trots vad jag har sagt om SD och vänsterpartister tror att jag är en rasist. Trots att i hela videon så dömer jag människor efter deras beteende och inte deras hudfärg. Ni har båda missat poängen totalt och ni borde tänka lite djupare istället för att bara höra det ni vill höra. Han vill utvisa kriminella invandrare. Han gör skillnad på folk. Han är rasist. Ja. Yeah. Det är väldigt rasistiskt av mig att vilja utvisa kriminella invandrare så att vi ska få plats med krigsflyktingar som faktiskt behöver bo här av ren livsnövänlighet. Det är ju definitionen av rasism, eller hur? Att vilja ta hand om utlänningar som söker sig till Sverige för att slippa bli avrättare i sitt hemland för att de är homosexuella. Det är så rasister tänker, eller hur? De vill rädda utlänningar genom att ge dem svenskt medborgarskap. Mm, vilken god sarkasm. Jag säger inte att man ska utvisa invandrare som röker spliff och snor en bit på Ica. Det inte det jag menar. Jag snackar om grövre brott. Rån, misshandel, mord, våldtäkt, inbrott. Och jag snackar inte om engångsförbrytare. Jag snackar om återfallsbrottslingar. Alla kan göra misstag i livet. Alla kan facka upp, alla kan ramla in på en dålig väg i livet och alla förtjänar en andra chans. Det är trots allt det som gör Sverige till ett så bra land, att man får andra chanser. Men man kan inte få hur många chanser som helst för då tar man dem för givet. Och ifall man hamnar i fängelse så borde man tänka på varför man är där. Man borde inte liksom tänka att, åh fan man soft, jag har ju Playstation. Jag ska skilla här i ett halvår och sen ska jag råna till Svenneberg. Folk brukar säga att det är rasistiskt att vilja utvisa kriminella invandrare för att man gör skillnad på folk. Men vi behöver inte göra skillnad på folk. Det ska vara lika rättigheter för alla. Så visst, vi kan, vi kan utvisa kriminella svenskar till deras hemland. Och gissa vart de hamnar då! Han säger att han inte är rasist men sen använder han rasistiska ord. Du prioriterar ordval före värderingar och då kan du inte säga att någon är rasist. För rasism handlar om värderingar och ens människosyn. Rasism är ett tankesätt där man dömer människor utifrån vilken folkgrupp de tillhör och inte vilken personlighet de har. Rasism är inte grammatik. Jag hatar inte blatta för att de är invandrare. Jag hatar blatta för att de är idioter. Och jag har all anledning i världen att jämföra dem med apor. Du förstår väl att svenska kan vara apor också, eller hur? Jag var väldigt tydlig i min video om varför blattar apor. Och jag nämnde aldrig någonting om hudfärg. Jag pratade om deras brist på moral, deras intelligensnivå, deras beteende. Jag menar, om vi ska vara ärliga så är det väldigt likt apor. Där de står i en grupp och... Det har absolut ingenting med hudfärg att göra. Svenskar kan bete sig åt så också. Så därför är det inte rasistiskt. Men det är väldigt lustigt att du tänker på svarta människor så fort jag säger ordet apa. Jag tänker inte anklaga någon här. Jag bara pekar ut det. Jag skulle aldrig kunna kalla en invandrare för jävla apa, men blattar förtjänar att vi kallar det för apor. Inte på grund av deras hudfärg, men på grund av deras beteende och deras identitet, som går ut på att vara stolt över dåligt beteende. Om jag använder rasistiska ord så är det för att jag inte bryr mig om att vara politiskt korrekt. Inte för att jag är rasist. Ordet neger betyder människa med mörk hy. Det är neutralt i sin definition och har ingen negativ innebörd. Niger däremot har tydlig negativ innebörd. Niger betyder i stort sett svart människa som är okunnig och förtjänar avsky. Om man använder ordet niger för att beskriva alla svarta människor då använder man ordet på ett rasistiskt sätt. För då generaliserar man på ett negativt sätt om en hel folkgrupp. Men ifall man bara använder ordet för att beskriva enskilda svarta människor som faktiskt är fruktansvärt dumma i huvudet och totala stereotyper, då använder man ordet rätt. Det är samma sak med begreppet white trash. Man använder inte det ordet för att hänvisa till alla vita människor man använder det ordet för att hänvisa till skabbiga vita raggarjävlar som skaffar barn med sina syskon. Ifall man hade använt det ordet om alla vita människor, då hade det varit rasistiskt av personen ja. Men ifall man använder det ordet för att beskriva den vidrigaste delen av den vita befolkningen, då använder man ordet rätt. Jag köper inte att blatte är ett rasistiskt ord heller, för det handlar om beteende mer än vad det handlar om hudfärg. Blattar är dåliga stereotyper som förtjänar avskit. Och jag tycker det är jättebra att det finns ett ord som så enkelt och perfekt sammanfattar det jag hatar. För om jag skulle behöva säga dåliga stereotyper som förtjänar avskit varenda gång jag egentligen bara vill säga blatte, då hade det varit lite jobbigt. Bara för att man använder de här orden för att beskriva olika sorters idioter så är man inte rasist. Man är rasist när man behandlar någon sämre på grund av deras hudfärg eller etnicitet. Man är rasist när man har bestämt sig för att ett helt folkslag är värdelöst utan att ens ha pratat med minst 5 miljoner av dem. Man är inte rasist när man hatar idioter och använder slang för att uttrycka sitt avski. I min första video så dissar jag vänsterfolk, högerfolk, invandrare och svenskar. Jag diskriminerar inte mot någon. Jag hatar alla. Om något säger jag ett hatiskt, vulgärt, rövhål. Inte särskilt lätt att tycka om som människa. Men jag är inte rasist. Du kan inte kalla mig det. Det är bara inte korrekt språkbruk. Negerboll! Folk säger att det är kränkande. Har du någonsin ätit en negerboll? Det är väldigt gott. Jag tycker de borde ta det som en komplimang. Det är knappast ett förnedrande ord. Det används för att beskriva en väldigt utsökt maträtt. Om det fanns en bakelse som heter Bosnjakboll. boll Då hade det känts som en åstadkommelse för mitt folk När folk säger att det är kränkande med negerboll så är deras resonemang att Det är kränkande eftersom chokladbollen är brun Som negens hudfärg Så det är alltså rasistiskt att jämföra färgen brun Med färgen brun Det är rasistiskt att peka ut det uppenbara jag ifrågasätter inte att någon kan ta illa upp av ordet, det kan de säkert. Men det har ju verkligen inte någonting med rasism att göra överhuvudtaget, eller hur? Det det handlar om är att en svart människa inte uppskattar någon annan sinne för humor. Och det är inte rätt anledning att kalla någon för rasist. Om du vill så kan du kalla personen för okänslig och osmaklig. Men att vara osmaklig är inte samma sak som att döma en hel folkgrupp som personer utifrån deras hudfärg. En människa är inte rasist bara för att du blir kränkt. Det är inte så det funkar. Varför kallar du svarta människor för slavar? Är du dum i huvudet eller? Du lyssnar inte ens på sammanhanget som ordet används i. Du hörde bara ordet negeslav och sen drog du någon absurd personlig tolkning som lyder han kallar alla svarta människor för slavar, vilket jag inte gjorde överhuvudtaget. Första gången jag använde ordet så var det om mig själv utifrån blattens syn och hur omgivningen ska reagera på hans storhet när han går på stan mitt i vägen, tar upp hela gatan och förväntar sig att du ska gå runt honom jag sa, han beter sig som att han är en krigsherre och du är en negerslav hela poängen med det ordvalet i det sammanhanget är att den här jävla blatten är så kaxig och uppblåst så att han beter sig som att du inte ens har några mänskliga rättigheter han behandlar dig som man behandlade negrer på 50-talet och det är en dålig sak. Andra gången sa jag att invandrare inte ska vara negerslavar åt svenskar. För att det är en dålig sak att vara negerslav. För att slaveriet på 1800-talet var hemskt. Så jag är alltså rasist för att jag tycker att slaveriet var hemskt. För att jag använder negerslav som ett negativt ord som ingen borde vara. Det bevisar ju hela min jävla poäng, eller hur? Folk vet inte ens vad ordet rasist betyder längre. Och de stämplar vem som helst som rasist utan att ens tänka efter. De kan inte resonera logiskt kring ord. De kan inte se till sammanhanget. Så fort de hör ordet neger i något sammanhang överhuvudtaget så blir det som en, de blir som en kåt jävla sur och bara... Jag hade såklart bara kunnat säga slav. Men jag tycker inte att det målar upp tillräckligt mycket av en bild. Vad tänker man på när man hör slav? Man tänker på latex, piskor och våldsamt sex under samtycke. Och det där är inte negativa saker. Så jag, jag tycker inte det ordet funkar lika bra. Jag har blivit informerad om att vissa människor tar illa upp över ordet neger för att slavägare på 1800-talet använder det på ett negativt sätt. Men jag tycker inte riktigt den logiken funkar. Problemet var ju att människor på 1800-talet tyckte att det var någonting dåligt att vara mörkhyad. Ordet neger i sig har ingen negativ betydelse. Det negativa var ju deras syn på negrer. De använde jävla neger på samma sätt som de skulle använda jävla invandrare. Men själva ordet invandrare är neutralt, det är inget fult ord. Det som är fult är att personen som använder verkar tycka att det skulle vara något dåligt att vara invandrare. Samma sak med neger. Det är ett neutralt ord som användes av rasister för att tala illa om mörkhyade. Det är inte ordet det är fel på, det är människosynen som fanns på den tiden. Även om slavägarna hade använt ord som mörkhyad eller afrikan, så hade ändå samhället på den tiden sett likadan ut. Historien hade sett likadan ut och de hade behandlat svarta människor lika hemskt. För problemet låg i deras syn på svarta människor, inte vad de kallade svarta människor. Ord kan egentligen inte färgas av vem det är som använder dem. Därför är det orimligt att säga att neger är ett rasistiskt ord. Det är det inte. Det kan påminna om slaveriet, vilket var rasistiskt. Men ordet i sig har ingen negativ betydelse. Och jag tycker faktiskt det är störande att ge korkade slavägare så pass mycket makt och respekt så att man låter dem förändra betydelsen av ett ord som aldrig betyder någonting fult till att börja med. Det betyder ju i stort sett att de viker sig för rasisterna och låter deras åsikter bestämma. Istället för att vara en stolt neger och tvätta ordet rent genom att använda det rätt. Inte låta folk tro att det funkar som ett skällsord, för det gör det inte. Per logik. Jag använder inte ens ordet neger på ett negativt sätt. Jag använder det inte för att snacka skit om svarta människor. Men att jag generaliserar hela Sveriges befolkning på ett negativt sätt och kallar alla svenska för fittor det är det ingen som har anmärkt sig på. För tydligen är det inte rasistiskt att uttrycka sig negativt om en hel folkgrupp. Och det är, det är precis det som är poängen i min första video, eller hur? Synen i samhället är att rasism existerar när det handlar om svarta människor. Men rasism existerar inte när det handlar om vita människor. Trots att själva definitionen av rasism inte gör någon skillnad på hudfärg. Om du beter dig illa mot någon på grund av deras hudfärg, så beter du dig illa mot någon på grund av deras hudfärg. Det är där rasism är. Det spelar ingen roll vilken hudfärg det handlar om. Min första video är en självuppfyllande profetia. Den handlar om hur lätt det är att stämpla någon som rasist när personen inte ens har rasistiska värderingar. Ni är så vana vid att bli upprörda, och få precis vad ni vill, så att ni har blivit lata. Mina kritiker gör inte ens den minsta ansträngning för att se till sammanhanget. Istället är de så besatta av att hitta rasism överallt, så att det enda de har upp sig på är ordet neger. Det spelar inte ens någon roll vad personen som använder ordet tycker om negrer. Så länge ordet förekommer på något sätt, så är det allt bevis de behöver för att den här människan är värre än Hitler. Och det är på den nivån av absurditet som ordet rasist ligger på idag. Man kollar inte på värderingar, man kollar på ordval. Men det är inte ordval som gör att en svart människa kan bli nekad en lägenhet bara för att de är en svart människa. Det är mentaliteten. Och allt det jävla gnället om ordval tar bort väldigt mycket fokus från vad rasism är som tankesätt. Det är när man ogillar någon till den grad att man vill göra dåliga saker mot dem på grund av deras hudfärg inte ge dem ett jobb, inte ge dem en lägenhet misshandla dem, mobba dem anledningen till att jag använder de ord som jag gjorde i min första video är för att det är trivialt äkta rasism handlar inte om grammatik när man låter bli att anställa en mörkhead man för att han är en mörkhead man då säger man inte jävla neger istället säger man tyst och sen så utför man en handling utifrån ens synsätt på människor det är vad äkta rasism är och det är någonting som alla i samhället borde bli bättre på att se istället för att felaktigt stämpla människor som rasister på de mest triviala grunder Jag kanske är hatisk och vulgär och politiskt inkorrekt men jag är inte en rasist, skärp dig! Men ibland så får man göra kompromisser beroende på vad en syfte är Oavsett vad min personliga åsikt om ordet neger är så är det inte värt det att bli så här grovt missförstådd. För jag har faktiskt ett positivt budskap som även svarta människor kan uppskatta. Därför så ska jag sluta använda ordet neger i mina videos. För syftet med mina videos är inte att kränka svarta människor. Det är att kränka idioter. Jag dömer människor för deras beteende. Inte deras hudfärg. Därför så tänker jag inte sluta använda ordet blatte Jag kan sluta använda ordet neger då neger är ett neutralt ord för mig men blatte är en förolämpning i sin definition och det ska det vara för det är en dålig sak att vara en blatte och ni ska fan erkänna det också istället för att hitta på ursäkter åt homofobiska, kvinnohatande, machoidioter Det finns folk som klagar över hur jag uttrycker mig de säger att det blir svårt att ta mig på allvar med svordomarna och att mina åsikter inte når ut lika långt då. Om du gillar mina åsikter så jävla mycket så kan du ta dem och uttrycka dem själv. Utan svordomarna då. Syftet med mina videos är inte att runka ditt jävla könsorgan så att du kan titta på mig och säga Åh vad skönt att någon har samma åsikter och att de uttrycker dem nu behöver inte jag uttrycka dem. Jag låter den här invandraren uttrycka dem åt mig. Och han får fixa samhället helt själv. Det här är en vlogg. En video på internet kan inte få igenom politiska beslut i riksdagen. Ett samhälle kan bara förändras om alla individer agerar enskilt och står upp för sin åsikt i vardagen. Skriva till sina politiker, göra sansade inlägg i debatten, engagera sig, prata med varandra. Det är sånt man ska göra. Inte förvänta att någon jävla Jesusfigur ska fixa allting åt dig. Ett samhälle förändras på individnivå. Och det är väldigt viktigt att varenda människa vågar yttra sina åsikter och stå för dem i vardagen. För det är så man påverkar andra människor. Varför tror du att det här PK-klimatet ens har växt fram till att börja med? Det är för att folk inte har gjort sånt tillräckligt. Vissa människor säger att eh, Allting du säger i dina videos har jag tänkt på, men jag har inte kunnat formulera det. Och det är precis det som är poängen. Jag ger dig orden. Syftet med mina videos är att erbjuda logik, argument och tankestruktur. Så att du kan bli mer trygg i dina åsikter och uttrycka dem och debattera med dem. Jag är inte Jesus Kristus och jag tänker inte dö för era synder. Ifall jag hade gett mig typ 50 000 brudar i olika färger. För jag blir uttråkad snabbt. Så jag vill ha vit fitta, svart fitta, latina fitta, stora pattar, schyssta pattar. Men också schysst röv. jag prioriterar faktiskt röv. Ifall jag hade gett mig det, då hade jag kanske kunnat överväga att bli politiker. För då hade det funnits förmåner som gör det värt för mig att uppoffra mig själv. Men så som det ser ut nu... Inte Jag vill utföra mord Jag vill utföra mord på politisk korrekthet. För politisk korrekthet är motsatsen till tankeaktivitet. Politisk korrekthet innebär att man inte får använda ord som är tabu. Man får inte tänka tankar som är tabu. Och man får inte prata om saker som är tabu. Som invandringspolitiken. Vilken alla stör sig på men ingen vågar prata om För att det inte är politiskt korrekt Förstår du problemet med att vara politiskt korrekt? De enda tankar som är värda någonting överhuvudtaget är sådana som kan göra andra människor förbannade För då tvingar man andra Till att tänka och ta ställning och det är genom utmaning som man växer Den största akten av respekt är att våga ifrågasätta någon annans åsikter. För då behandlar man dem som en kapabel människa som kan resonera. Istället för en bortskämd, liten trångsynt ung Och man utmanar inte någons tankar ifall man pratar om någonting som är så jävla hjärndött så att det inte ens hade kunnat provocera någonting. Kan du tänka dig vilken hjärndöd jävla värd det hade varit ifall vi bara fick prata om vädret?